легкі зажурі. Ні, не так. Є в російській мові слово недоуменіе. От саме воно й відбивало найточніше стан очікування звичного і нерозуміння причин зміни ходу речей. Десь Глибоко Софія навіть бралася аналізувати останню зустріч з Борисом, усе як у кіно. Вечеря при свічках. Якби не фото не повірила, бо те, що все саме так і відбувалося. Звичайно, він образився, кинула на піаніно гроші, наче дешевому таперові з дореволюційного кіно, перебирала по хвилі і не могла знайти чогось, що викинуло б їхні стосунки за межі, прийнятих для Бога. Гроші. Тільки гроші. От у чому причина. Мабуть, її клінічна бідність і хронічне інтелігентське невміння Нездатність, неспроможність Правильно, реально Сучасно приймати Платню За надані послуги І небажання навчитися це робити І змусили Бориса Аркадівича Відмовитися від Заздалгідь марної затії Вчити слона танцювати У вітальні Проте він би Міг і навчити, бодай спробувати. Ну, хоч теоретично пояснити, чого від неї хоче, в чому полягатимуть її обов'язки, роль у його загадковому сценарії. За яким таким всевишнім кодом зупинився лімузино-крокодил посеред міста, охрестивши її весняною водичкою. А він почав одразу із середини «От тобі концерт замість ста грамів, от тобі розцібання сукенки, от тобі і роялю кущах, себто ліжко у спальні». Отак от міркуючи Софія дурила сама себе. Чудово розуміла, що таке банальне пояснення в абсолюті своєму в жоден спосіб не стосується цілком небанального чоловіка в лімузині. Що вона про нього знає? А нічогісненько. І не питала, не поцікавилася. отобі тобі, бабусенько, великий великдень». За тиждень не просто нерозуміння ситуації, занепокоєння тяжке, підсвідоме, на безвісті ґрунтоване, затопило її каламутю сумніву і страху, каламутю того страху, який виникає у матері, коли з її дитиною, яка десь далеко щось не гаразд. Уночі прокидалася від тривожних снів. Хтось когось наздоганяв, доганяв. Щось вибухало, падало з високої гори. Зникало, плакало, кликало рятунку. Щось коялося десь там, далеко, куди її не допустили. Після такого сну вона ладна була телефонувати, їхати, шукати. Та не було куди, не було кому, не було кого. Ні телефону, ні адреси їй не лишено. Однобічний зв'язок, який у будь-яку хвилю легко урвати. Потрібна – покличу. Не потрібна – сиди, де сиділа. Минуло два тижні, пішов третій. Травень цього року вдався незвично жарким майже літнім і проблеми весняні, жаркі й незвичні постали в усій красі. У весняної проблеми коріння заглиблювалося в той осінній день, коли дорога родина, гордо зіймаючи скатертини і простиратла, замість червоних вітрил над вантажівкою капітана Грея, упливла до рідного порту. Не те, що серед року, посеред чверті, посеред тижня Софія з'явилася на порозі кабінету директора своєї колись рідної школи.